Піп кивнула і підійшла до задніх дверей з того боку, де була голова Джейсона. Раві обійшов машину з іншого боку. Вони відчинили двері одночасно. «Ого», – сказав Раві, відсахнувшись. «Тут справді жарко. Не треба». Суворо сказала Піп з протилежного боку заднього сидіння. «Що?» Він глянув на неї поверх тенту. «Я ж не збирався співати цю пісню. Навіть я знаю, коли це вже занадто». «Ага, я мав на увазі, що тут і справді спека», – сказав він. «Думаю, більше сорока. Це було майже, як відкривати духовку, і спека б'є в обличчя». «Зрозуміла», – кивнула Піп. «Ти підштовхуєш його сюди, я витягую». Піп вдалося витягнути його з машини, використовуючи імпульс від Раві з іншого боку. Обгорнуті в тент ноги Джейсона з глухим стуком впали на гравії. «Тримаєш?» – запитав Раві, підходячи. «Така», Пі побережно поклала його на землю, вона повернулася до рюкзака, відкрила передню кишеню і дістала пакет для сендвічів із невеликим пучком волосся Макса всередині. «Потрібна річ, пояснила вона Раві, ховаючи пакет у кишеню худі Макса. «Він залишиться в тенті», – спостерігав Раві, поки вона знову намагалася підняти Джейсона за плечі. Його руки вже були жорсткі та не гнулися. «Так, нехай буде в тенті», – Сказала Піп, натужно тягнучи Джейсона по камінню, радіючи, що тент закриває його обличчя Так мертве обличчя не дивиться на неї Макс міг би теж спробувати його чимось прикрити Піп зробила крок назад і потягла Вона намагалася не думати про те, що робить Будувала у голові бар'єр, паркан, щоб не пустити це всередину Це просто ще один пункт у списку Повторювала вона собі Треба зосередитися на цьому. Просто завдання, як і всі попередні, навіть дрібні, навіть буденні. Нічого особливого. Хоча ні, нагадував їй темний голос десь на задвірках разом із Соромом, що розбирав її бар'єр по шматках. Бо була пізня ніч, той самий період, коли вже запізно, але ще зарано, Апіпфіт Самобі тягла мертве тіло».